اکبر تا نو رشید احمد الودانهوی لا اصل اللهو دا دیا حدیث سالا اصل چې چنشته چه دا <متحدث> موضوع رواید <متحدث> دی ضعیف رواید دین و خلق وی چه جا رجان آمونگا جهاد آسقا نجا اکبر تا وقت شروعی تو مطلب <متحدث> او دا شیدی این جهاد کبیر تا درس قرآن هم درس قرآن هم تده وجاهد به جهاداً كبيرا جهاد کبیر قران ته ویل ده وکمو قاعده جهاد نو قاعده قتال نو نو دا درس ته ځي سمته دې قران د جهاد کبیر دې دا څه دې جهاد کبیر دې اوس دا جهاد قسم قتال له څه دې چې مجبور شي سړی کنا او په دې داوته تبلیغ کارونه نشینو بیا اسلام مون ته اجازه راکړي دا ځنه لذينه قاتلون ګرنه هم ظلمو و ان الله على نسيم لقدج اجازه دکښتا چې بس نمه خینه څه دا منزل مقصود ته نبري دا خپل چې ګنه نه غاښ ټیشن ته نفري اړي او لار روټ کړي دا لار چې ګنه نه تري بل کړي بن کړي دته به مخینه هغه دې کې به ټول منځلي مقصد ته راشي چې مخې تاګه راتلاوام ترشکا اوزما سې به چې تا, تا ماشوم را تاګام چې دا مڼه کا او چې دا دا وایي چې له شران په شریعت چې خوخه زو جړ نېستا ماشومان او جړ نېستانو تېره کم دینه دار او باسي ما چې څو مشی لراشي که څو را مخې را دا مونږ چې یو بډا چې دې کنه جند پر مخه اگا بام واجنی که خلد مکل ادارا اگا جند پارا که ما شون مکل ادارا اگا جند پارا نو اگا بام سکے خوما تایس آرزو اسلام پو جهاد قائل لیا و تش پو قتال قائل اگا قتال با جهادوی چکم اولای کلمت الله دا پارا سڑی جنگی اگا قتال با جهاد نوی چکمم درخپل در نام نامس ده پارا یا قل وطن ازاد اول یا چکم در بلسر ایلت ده پارا جنگی اگا بچنه جنگی اگا بچنه جهاد بنه اگا که تال جهاد ده چکم خالیس در الله در رضا ده پارا ایرلای کلمت الله ده پارا سره جنگی ووسه اگا در الله در رضا ده پارا شکرم جنگی آداغی یو بچه بی چې د دادا چه در کافیرانو خاتمجي د کافرانو جاريحت بسي په ایمان وای چې تا په دغه د دنیاو جهاد کوله نو اسرایلو ظلم کوله ها په ته دا مسلمانانو څه پرخه جهاد ترسه د نو د کا피ران جاریهیت چې کومینو داو بشو ذکرې پارځي کې مسلمان ټکول کی مسلمان وار کی مسلمان دی عزت کولې شي دا واجب د قضا چې دی صبرې دی جهاد دی دا د تجارتیا درګه کفار سره وړانده ده د کا피ران سره خپل هغه کنا بوخ کار کولې بلې جنگ کې فائدہ د قتال دغه دی چې د کا피ران سره تدې خپل زیدو نذر کولې ته توا دانې چې بشر دosti دن کاطیر سره هم دosti کوي نه زمونږه د دوجو یې کیسه دosti دا جېهري دosti چې څوک کاطیر سره کوي هغه څه نه هغه څه یې راو ډېر افغان نګار اخته چې افغان نګار اخلي ومانیه تاولهم منكم فاو منهم قران کې الله وایي تعلقات او دosti کوي مفاوض کافر فهوه منهم دا مانو شو کن اقام دا هم دا هود جنره نده چه مانو شو مانو دا قشوش دا هم کاب کرده دا سره لا تجدو قوما یو منون بی الاخر اواد الله من حاد الله و رسوله نوبان تا ام ام ام رسول بانی و پورز قیامة دی مانوی چه دیو دوستی او کی سره دا اللہ دو دشمنان سره با دوستی نکی که مسلمان مسلم نو غزرات کینو تا کُل لو کان آیات و یا و و شیره ما بولنی ترتمو یو زدارې زګرب دمنځ کې صلخت زکا میدان تواتنی نیو فضای بدر پیدا کر فرشتی تیرن ستمی اتر سکتی ہے گل دنسی قطار اندر قطار ابی نو کلی فضا د بدر جوڑ کی سڑی آبی آوزی آو میدانی جو حد که اللہ دا دعاو کی نا اللہ جلل شاہم بدعا قبلی کنو قبلی جفرائل مردی ملک الماد مردی ایر آلیمو او ایتکرنینو تاقریبان دا محجسو یوبه سره ترتیباندې ملي کال عمر ته لسټه کال عمر وې هغه چې توزه کې زمکه په جره واه سره د 300 کال د فاران دزمه ته بزګر 200 کال 200 کال یو استادو جماعت محدث ناس طالبان ته مبارکوم کې و ولي ملک الموت مشهور د ژه جو هغه څنګه دی وې مالا کلمون نه ملي هغه کمال کلمون نه ملي مالا طانی صاحب چې کم جنو ها د 300 کالو د پاره به اشاره دا یې کړې زمکه خدای 300 کالو اشاره زره وګړي چې دی هغه مالا ټول مودې ملي دي دلې دي چې دی نو تاسو ګندینو خبرم پجې پوری کولا چې jihad او qital چې کنهقدر ایرنا کلمت الله تعالی په اوښی نداځره هه خود ته شو دواګان نن کارن کې ماحظوک خو دوا بکله کې میدان jihad ته ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا کانهم بنيان مرصوص الله مینا محببت دغه خلکو سره میدان جهاد ته وزه او جنگي د کاپير سره کان نهوم بنيار دا سي مضبوط آبادی پشانت د چنه د چنلي یادارند سي مضبوطه آبادی مضبوطه آبادی پشانت مين اخلکو سره الله تعالی مینا محببت محبت دغه خلکو سره دي چا دره سادي سوک چه دجه آپ دنیات بانی مائیدان دوزی آپ پو متحد صف سرا پو متحد تنظیم سرا پو یو اواز سرا پو یو اتقوات سرا که پر پو مقابلہ کی, کی نو این اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلی <متحید> صرفان کاننہوں بنیا نمار سو سر <سراح> بل وین حکمت دا خطال دارے چه پو دنیا کرا اللہ جن قائم شی چشی صدت پارا جا خطال لے پتال صده پارا جئے لِقامت دین اللہی لِقامت وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى اللَّهَ تَقُونَ فِتْنًا وَيَقُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ جنگی رید کافر سراد صده پارا صده پارا حَتَّى اللَّهَ تَقُونَ فِتْنًا تَرْدِي بُولِهُ جَنگی رید چپا تنشب دنیا کی غلامی در مسلمان در کافر حَتَّى اللَّهَ تَقُونَ فتنه پر دنیا کی فتنه پاتنه شی فتنه پر بیر معنی اوسر را دی یہ معنی دا فتنه دا دا چه مسلمان مظلوم دے او کابر ظالم دے و جنگی کا چه دا مسلمان دا چان ازاد ظالم دا سلطی نرازات چی حتی اللہ تکونا فتنه حتی اللہ تکونا و قاتلوهم و جنگی کا دیو سر حتی اللہ تکونا فتنه تردی پوری چه پاتنه شی ننتاغوتی دا بدعاد نظاما دا شرب نظاما دا نظاما قرانا پا دنشی پا مذکی ختمکا حتا اللہ تکونا فتنا وَيَكُونَ الدِّنُ قُلُّهُ عشید دین پول گورا نمکم نمکم نمکم نمکم وَيَكُونَ الدِّنُ قُلُّهُ لِللّٰهِ الدِّنُ يَعْلُ وَلَا يَوْلَا دِنزللل پاسا با یو کنا نو یو زیگی جی دین لاندی ورن آغا دا پاسا کورا دا پارا وجنبی کا جہاد وکا ادین یالو ولا یولو تحت ظلال السیوف جنت څه کېده جنت څه کېده ها تحت ظلال السیوف لا تحت ظلال اللحوفی جنت د سلامیری ها جی د تور ود اونا ته اس پنځور وره برستره نو د لاندې د برستره نو د اس پنځه د لاندې جناته نشته په څه کې د پیغمبر څومره جنت میلاويږي بریښتو بېصېف د امبره څومره بریښتو بنه دی بېصېفي زال الله راځي د نه ما د قیامت نه مخکې په کسرہ بېصېف تور نه کړی را په یو لاسه کورانه کړی په بل لاسه کړی مو تا ترا کړی ولا تا موان خطرکی مردتا شمال چیتنشتا دے ایرگ ایمان خود دلتا چیتنشتا ایر دار تلتا تلتا تلتا تلتا باسکی دو پیغمبر خبر بکو مو دارگی دو قرآن خبر ادا قاتلو هم حتی اللہ تکونا بین اعدی سال بی صیف ازاقی امد نمخ چی لگل ایمان پچسر تور سر را تور سر او بیا وای و جوړلارز دې تخت ته ځلې روحې زم ما رزق الله جل شانه د نېزيدو سوري لاندې مقرر کړې رزق څه کېږي زړه رزق کېږي د نېزيدو لاندې او جنات څه کېږي د تورې د سوري لاندې وجالل هاوانا الا من خالف او زليل بل مسلمان زليل نه اوزلیل اگر چوغ دے کہ چوک زماں دے خلاف کئی زماں دے حکم نہ خلاف تے زماں دے قانون نہ خلاف و, هم و ومن من تشبب قوم ان فوا منہم اجان حدیث دے چوک دے چات ازان مشابه کی پہ اج کی پکردار کی پکناستر کی پکاٹر کی پکانو سازے کی پکانو د خوشال اپ غام کی, کی نودا فهو من <laughs> منهم <laughs> دا هغه پیدا لګی دی سماواتی بیا نه دا څوک وایي دا چې لیکل دي تورات چې د پامل سم و نبیل ملحما, ملحما نبیل ملحما, ملحما. نبیل ملحما رحمت پیغمبروم دی لیکن د ملحمات پیغمبروم دی ملحمات جسم جس چکن دې کنه داوینه توي او زموږ صاحب غمسان लढاي والا دې تاسو وای ملحما وای ملحمتل عظیم تي ادي کړه نبي الملحما محمد رسول الله نبي الملحما ده محمد رسول الله د umat صفات په تورات کې ذکر کړي په تورات کې ذکر کړي نو چا مې سم د موچا نو فرسان النحاري ورضان الليل دشتباد اسلم سر بسوجي سپه با الله تجاري او ورځې با تاسو نو سوار یو میدان جهاد کی بجنګیږي سيوثون الاواک کہن واناجیلهم فی صدورهم د جوسف صدا دے چتوری با پد او ګو کی وای او زړه کی با سینې کی با قرآن ذات محمد رسول الله دغه صفات چې ګڼنه نولې د صحابه کرامو صفات دي او موږ صفات دي په مترور شهید لوزکه جهاد چې ګڼنه یلا کلمه الله تعالی لپاره خصوصا یقامۃ الدین لپاره دا, دا ان انجل مستذقفینو لپاره چا درا ایجای ان الخلاصو د مستذقفینو مالکنا تقاتلون چې چل دی وړي جا نه کوي وال مستذقفین مین الرجال و النساء والذین لا یستجونا يقول يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمي أهلها وجلنا من لدنك وليا وجلنا من لدنك نصيرا نعم نعم في فلسطين في كشمير لا تو قاتم و څلتا ژوند نه کوي وای وله ژوند نه کوي نو ما یو ارزو غوا تاسو ته اقامت ود دین لپاره څه یې جام دی څه شي لپاره دل تواڅي دا وخا دین څه ټول وخت کو زګ وا تفصیل وکړه دین د یو زیږواله دین کله درجه کې متفق کو چې دین وای څه تا منګ نن سبا دین څه نه بل درجه ولې د څه نه نه اږي چې چرنه بارګه جوړه دین څه شته وي دا حال چې دین څه تاوي ته ماته وي چې څه تاوي وایي نه پوي دین چې دین دې له خوا غره دین دین زو څه زنه جوړ دی چې نا دین څه زنه دین جوړ دی ها په هر سړي دا دوه اخري ودا څه نه پورا دین دا نه دي انګره دین دی کدریرا واخصان نیم غړې ته چلوروا واخصان نیم غړې دي او پینځه ما موسره مالګری پورا دین شي پورا دین بکلی شي چې پینځه واړه باندې او سړی پورا پورا پورا پورا امالو چې رسنګ وچی یا اي والذین امنوا فی الصلح بکافہ اے مومنانو نه فی الصلح چې تا فی الصلح الله سره جوړی تا الله سره جوړکوي خفي سلمي قافا قافه څه ناجما شي یا تو جوړو کوي نیمګړي جوړ جوړه مکووي د الله سړي جوړ نیمګړي الحسن اږي ندوي رحم الله بیان کړي چې تاسو وړي لبستان کې هغه دې مڼه یوا و نکړي یا اول لذي نامو خفي اوذ سلم نه هغه څه جوړه مراده اسلام نے روی اسلام یہ کہ اللہ وہ کہہ دیا ہے کہ اے مسلمانو دخول اسلامی کافہ کہ دے مسعد دار کہ اے مسلمانانو دنیا واں تزماسرب پتر کی برادری دشمنی کی برادری نراشی ماسا جوڑا ہو گئی ماکا سو گئی زما دشمنتا یوں شی یا الینا من السلمی کافہ سلم سے تو وین جنہو السلمی فجنہ له سلم سے تو جوڑی تسرح دویت نووي نو الله وي چما سرح نووي ماشاءالله چا جی باوندی ها خبره دا کتاب دی فاشق یم ان کتاب دی زبستانه شی دی الله کتاب دی دا نه دخلته کتاب پښند نه دی دا سره دا دا عجب سب بلانزاز کتاب دے اللہ دی مونگو تاسو ساید فهم در کتاب رائید جین ماتا شارزو که تنزو خبر نجوڑ دے خا یو داونا اقاید دی سوشیدی اقاید نکیو سڑی اقیدہ گندوی اقیدہ کترے گدوی سیزا پرادین که مندر ہوگای اقاید آمن تو بی اللہ کی مونگو تاسوی تنزوی مانیاتا چو ایو اے چوی مانیاتی تنزوی آمن تو بی اللہی و ملائکته و کتبی و رسولی و دا پینځلیک نه دی کنا نورامش تا دو نوران دی کنا ها په دې چې دام کنا والقدر خيره وشره من الله تعالی آمنت بالله ویاخره ولباس بعد الموت الیوم الاخر کی داخلله دا چې کوم دنه دوپاره ذکر کړی دوپاره د دو وضاحت چې شیخ پسې کوم دنه کوي چې دا مسله یعنی چې خای معنی تاسو شو دا الله باندې مانو را سره دا قسمت چې ملائک دا دغه مخلوق دی او نو مطلب قدیم نه دی الله نه پیدا کړي دي او نورنه پیدا کړي دي بشري تقاضا ته جو نشتا معصوم دي ګرامونه طوب دي سر عبادت لپاره نورنه پیدا کړي په دې باندې ایمان راوړات او دا موږ چې خلک کنار دي دا ته مکوا مله چې ګنځي شي خلک کنار دا په ته نشه پیدا دی تلم رقم چې الله په پیدا کړي یو مخلوق نه عبادت لپاره لا چې یا کتبہ ورسولہ پکاونو کی غبران بان لگاماں ش صداقت القران صداقت النبوۃ رسالات تغبن سی کیو کنا ولی اللہ اخر قیامت صداقت قیامت دا پنجش تسہیسو آ قید کیڑا بیہ چ كم كم شو يا امبران سام جكلاوي دارم بني الاسلام علاكم شهادت الله لا اله الله واقام الصلاه واي تاسكات وصوم رمضان وحج البيت من استطاع سبيلا دا بينز سدي اي بوذات ظاهريو ستالوغ دام دين كي دارو شدا نسيبا دين كي تشيشدا كينز دام پکيرا دا كينز تكيرا دا اي بارار گنگمرا لپنز شهادت چا یا اقرار د کلمې چې شهادت بالکلمه یو د ایمان د زړه چیرې کنا او دا اقرار د په خپل کې کې اقرار د کلمې توحید شهادت الله اله الا الله و اقامه الصلاه و ادا زکات او اقامه الصلاه و ادا زکاتی دا پنځه دا شو د ځینې اې باور دې درېم چې د نو هغه اخلاق د محمد رسول الله تعون کې پیدا کول دا هم شو په جنګي د اصل شو ناګیا په مختلفو اقسام سره کاندل ما کې په عامه معنا مطلب کې دا په ايدي د ايدي د ايدي د پیغمبر صل الله عليه وسلم د تفصيل موقنشت لري ناخلاکان په څنګه راغلي په شو څلورم چې دغه عامه ملات دي څه و چې دي ملات ملوازات معاملات په ملات کې معاملات کې د وسراته معاشره مو څه ذکر کوي یو شعر ده دا څه شو دا پنځه معاملات یو وسل نه ذکره او پنځم چې د کنن مسابه اقامت الحدود والتاذرات دا څه کیرا دي نظم په د غل یو سری غل ده سر د غل لاس کټ کول څه دې نه لاس کټ کول د غل څه ده شتا ناو فرز دي دشوائی شتا شتا ناو شتا ناو لاز کتکول فرز د شوائی دشوائی چه لاز تنال کتکول صده فرز ده زناکار چه زناو کی محسنوی مایدان تا استذراجم صده فرز ده تو شیره وو رحم نکلا لاتا افضكم به ما رافتن فی دین الله وچه ترحم ناکی را لا قدیم کی پر حد ناا پسکولو کی چه ترچو ناکی رحم ناکی حای مسلمان یې اخلي دی او ای ما دنا الله رحمت نکي ته دروازه ختم کړه لا تاخذكم بالمعروفه في دين الله ول حضرت فاطمه مخزومیه یوخذوا دې نکماله خزروسته جوړ شوې وغریبا خو مسجد ته غلا کړو غلا چې دغه بار پټولینا زیورات خزو په سبب یې کار کړو نغا چې کله داخلا ست شو دم با سمي روباسې چې دو خدای او دا کومه چې یو ماغومیاوه او دا غټو خلکو خانګانی چې د منخځوا او ورای ځای چې تاسو لپاره شیو ګورو مې سپارې شو ګورو وای دې د لپاره چې پارش د لپاره مناسب شړې وي او ټولنه زه دې ټولنه زه دې د سپارې شي رسول الله تاسو قوم دېشت ستاسو قوم شریم دې ستاسو قوم سره کدي خزين لاس کړي ته خلک به یا علم چې بد اخره شي ته قسما <تصفح> بالله اتاشفاني في حد من حدود الله وصرى تمادى سي فارس كده الله بحكي والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقته لقت يدها قسم بخريزم الله لو جهزت فاطمه رجلها الله اعوذ بالله من السرقات عاغا كده تغلاو كده لازم زو بلا فاطمه زما كرده دولته ججر زما زرس كاغا توكي غلاو جنزه بس قدا لازم كتكو اللہ تاخذ کن به مرافتن فی دین اللہ نور معلوم ادا شا در زناکار رجم کولو در زناکار معنی دورا و اقیشه و دام چشه ده؟ فرز دینگه و پرز ده دینگه بطو ده فرز ده ابرو بان ارسی ده کنه دا دینگه برخا چشه ده یو سره شراب کی شرابو نو شراب سکون کی اگا بان حد نافس کولو سلویل دوری آتیا دوری دا حجر الشرف ناسوری سره په میدان توباش اسلامي حکومت رايو او مالفه خلافت اسلامي ناسوري به وضا مو څوډه غوړتو يا چلوي يا kia چلوي د تمبرا سند ابو بکر سنت دی او اتیا دمسيب سنت دي نو تو ګره به ډبلور کو ها ناسوري واجب ریس به خلق المباحده اران کلو مسکرن و مفتیرن حرام خو باچه زمان هده مون هرمان داشه زمان چوه؟ باچه دین دو پارا دا فرض ده باچه دو دنیا دو لالج دو پارا اختل دا منافقت ده حبه حبه ایو را شده پی اوسره کرسه دیده پارا غواری چه دنیا تراقی نوشی غد منافقت ده پی اوسره دو دا کرسه دیده پارا غواری چه زدسو کن پا دی کرسه بانی چه نمو کن دی خل غور حکم ازا نو اسلام حکم دخل کو نو دا بیا دا سنت ان بیاو ده دا بیا خکار ده پوئی گئی کنا پو مدلابا اکبر نو دا دارنگی یو سڑی چکم دینو برناک دا چاپ کرتا ورزی برناکتا دا شپیستا پا کربانی در آگی سڑی نو مڑی کار چه تری من کتل دونه আজি فوا شهیدون ومن کتل دونه مالی فوا شهیدون ومن کتل دونه ای فوا شهیدون ومن کتل دونه ای حدیث په زوړ ذکر کړی شو چې تا د او کته وړي شهیدی او که سړیستا شهیدی او تاسو تاسو تور باندې وسړی راځي د مړ سو یو زله په کور کې ناستو وسړی راځي شروع وکړم نو ته اماصحاب لاس یو داسې وسونه ودي دمه زون دی او اوس په دې ګمزهونه کار نه راشي لاسه ورو روان شو چې دا یې سترګو باسي نو څرېږي په خوښونو دې دریګر نه سترګو په اصل او دغره یې ستا په حمله دی ورزي شکې چې ګورنو ستا په قرب درځي او فدمو هو اسی چټی لا فدمو اکتو اجینه شهیدی کاغې مرځونو دمو هو حاضرن دا وینا شي دا د حدیث په عبارت سم پر فیصله دا ځما د خپلې فیصله نه نه دا فدمو حاضرن ګورې دې چې ګورنو بعضوونکو په رحم کوي او بعضوونکو په رحم ما بازنګې رحم سره دې رحم صاحب مونږ ور دي او بازنګې ان رحم خش رحم په طلا پخته ځي کې دروشتي ور نرمي بهامباري دربياس نرمي پخته ځي او تیزي پخته نه ځي کې دې کنه دې د انګي من پد انسان کې پتل قدر کې لګوري چې په انسان کې قیمتي څه زونه څه شوی دې ځینځې یا کول مال دې ایا چې جنن اړزه غریده یا دین ده یا تګمنه شي کنه ده خزو یا عقل نه نووس کا تغیر ور کوي محدثو کور دي شرایط شنو هغه به یو حد قائم کچې څو د عقل خراب نه کی ده حد ښ خمر زګده دماغ دی خراب نه شي لرته کمقلا خپل هغې قیمتي شی خدای درکړي دا وی خراب وای ته په او کدرو د ورو وار په کار اجرا کتل کې دا د انسان څنګه انسان دی په څه باندې دی په حق له شاکل خراشونکو انسان یې په اړه شو پاره کې دا انځي کې یو سړی ستا مال اخلي غله مغره پره حځل مې شو او که ستا نافذ ده کې کنه نو په قصاص دی هغه د اجراو د تاسو دین کې او جلطه کاری نو داتول حدود دي حدود بصور ناپس کئی حدود بصور ناپس کئی امیر المومنین امیر المومنین با جبرایل اصلا راضی جوڑی که بران جبرایل با راضی امیر المومنین با جوڑی که کنا معتا با خوششکو امیر المومنین دا جوڑا اولاد پارا سبا که سیوا نو دا قاعده دا زمن دا علم و اصوله دا اصول دا شرقاید و گرا شرمقاصد و گرا شرمواقف و گرا داننگی قرطبی و گرا داننگی چکم دنو نور کتابونو گرا طولو کتابونو دالی کلده چه د خلیفه امام و درول دا پو مسلمانو بانی فرض ده ولی ذکر ما اللہ یکتی مو واجبو اللہ بحیفا و واجبون کم شید چه واجب آگا بولی موقوفی ناغا واجبی نو اقامت الحدود خو فرض دیکنه دی اقامت الحدود بغید خلیفه و سلطان نرازین حالا سلطان جوړول اړیرو مغني نو درول داتره مسلمانانو باندې چې دا فرض ده یو څړې چې فرض نه کوي نو هغه پاڅقی کوي نو د پاکستان کښ محققین جام پاڅقان دي چېری محققین جام چېری پاڅقان دي کښ یو جام چېری اے پاڅقان ولې راکدې فرض ده جو انیا نو ور کوي اخلداري چې دا اتفاقي فرض ده خلیفہ جوړول چېری اتفاقه ول دې سیاست چې کارنلارم سهبا سیاست چې کارنل سیاست چې موجودات د ناټو مناطقه د دې کارماله خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم کمه طریقې کارو هغه طریقې خو تقلوي کنه نو څنګه تقلول ته کار دی څنګه تقلول ته کار دی د خپل لپاره مهنت کوو ته کار دی کنه انما امركم بخمسين امر ان الله بهننا مسند احمد چه اول سره اول اول څنګه نته جوړ سازی تنزیم، تنزیم جی جی جی جی جی. جمع سازیو کوي تنظیم تنظیم څه څنګه شو ها اواز څه کوي تنظیم جوړ کوي جماعت جوړ کوي جماعت او بیا جماعت کله جوړ کوي جماعت کو ډېر د نو په دا غن امیر بداوی چې د निजामه تاسو په مقابل کې قیام ته زبرت دي چې دا ضرورت دی ترڅو چې قیام نه کړي دا نه خدمت دي چې شي دا قیام چې نه کړي دا قیام لپاره هجرت ضروری دی مول هجرتي ولا هجرت او په ځینځره ول jihad بیا ورلنګ شابلنګ په دل کې رسول الله وایي ورلنګ شابلنګ او ملنګ جنګ جوړ کا د سبحان مبیع بطم جاہد شیعط با دیر وزنی شی ملہ چردگ با غارتی پیجو یو حجوم کی خوبت تا تا انسان بیر غارتے اوال اکت بنی آدم والاکت کرنا بنی آدم نو اس بخیی کبیا انسان بخیی پا اس تو قسم کری نو پتا ہو لینا پری مزرک چکم جنو اس اختوب کارنامی پیش کری والرادیاتی زبحان والموریاتی قدحان فالموغيرات سبحان فاسلن به نقل فوسلن به جمعه إن الإنسان لربه لكنود أسنى فردت واخل أسنى فردت قربانه أو تجهة قدنا فردت بغيرت إن الإنسان لربه لكنود نوه تنزع دابت جماعت دي جو دو جوڑاولو في عمباس صحيح خوده كم كما؟ الجماعت والسمع والطاعت دوسو جنون جماعت تینځ تینځ خبرې دا شي کرا تجوږي تینځ او جماعت یو ها دعا وتا دي زري ول هجرت فی سبیل الله تینځ نو دا جنزی چکم دینا دا دا چاستا تنظیم سرولگی دا نو بیا چی تنظیم کل <سؤال> جوڑ شي نو سرو احجرات سوگو را نو سرو احجراتی آو اعداد دی کنن نو خل مرگی تا واسپک نظر نکای دا چاقی بد بن نکای آچو غلی بن نکای آبیا بیا چکم دینا دا غرم صف ورکوٹی نصف بن نی لا فضل یا حقین اللہ جمیب ورلی عزمین اللہ عربي كلكم بنو ادم وادم من تراب لا ينت ينقوا من يتاخذون جوابهم او لا يقوم اهلنا ان شاء الله ان الجل الذي يدعي الخراب يعني فيه بطلار يظلون خليما يظلون خليما بخيلون ما بها افتخار نكها بلال زهاب الشهيد اظروم سلمان زفارس بلال زهاب الشهيد اظروم زمكا بو جالين بلا جديد مقام ابو جلل سلمان کنده نہ لے فارس نہ سلمان من اهل بیت پیغمبر سب دوم نہ بچت مقام جلاور کڑے سلمان من اهل بیت بلال کنده نہ بلال عمر سے سیدنا بلال ابوبکر سے سیدنا ابو بکر اجا تسوی سید سردار دی سید و مشل بلال ولې ته د دې کې دین مصیبه ان الله علیه ذریلا علیکم و علیکم ولیکن انسان بیا اې ځمن جوړیږي شریف جوړیږي کله چې په دې کې زنده اگر که تکتور ری غریب دی چې دین په ګراغه ډیرو قیمتي انسان جوړیږي او کجین په کینې ابو جالو او څومره خیله انسان دي ولې چې دین پکې ديشته سمر اذن اول کساله صاف دي نه الا لذي نامنو عند صالحات او توس اوس دې دې خبره دین د څنګه باراسې مازمنو تینځو خبر نه کرم نه تینځو عقاید پرې عبادات پا دے گیشتا، اخلاقات معاملات مراشرات پا دے گیشتا، حدود و اتحساس پا دے گیشتا، دیا مجموعان مجموعان الدین نو یا ایوالا دیر آملو دخلو فِس سِلْمِ کَافَهَ نو دگا حدود و معقوف دی پا خلافت پوری، نو خریفت محنت کا ورکوشش کا وردار مسلمان بانی چو دے؟ ولی اقامت دو جن پرز نوې قرامه د دین څخه لا نو اقامته د دین موقوف دی په نصبو الخليفه نصبو الخليفه چې کوم دا واجب دی غیره شي واجب دی غیره وي لکه واجب نو بغیر ته یعنی خليفه نه بغیر د امیر دا حدود نشي ناقص کړي نو حدود ناقص کول فرض او حدود د پدی امیر نو په دې واجب باندې حدود ناقص کول په مهرباني دغه نباغاش کښې جنور کاربالې کو قاتل او کو او دغه شرط د تفسير زنم او شرابي باندې به څه خريجو دوری به خيجوز ما څه بنو بکار وکړه یو شي خلک وې چې مسلمان خلکو اسلام دسمه عبادت ګرځول لري ته ما رسول وکړو کنه نه او جیل جیمانا تین ویمانا بیشتی او او خبردنید نوز سریا تزوحریه عملتیو اسلام تزوحریه عملتیو من افکان درال گامبا سنتو چیوان منا من ایمان را دیو اللہ تاید سیم واجع عملنا ویلو کن تاسو ویلو مو ایمان فی؟ قولو تاسو بیلو ایمان نا دیو پشو رایی تو معلوم داشو ایمان صرید غیر غیر، کلا دوار یو ذکر شی تقابلن، نو مغایر ایمان دوز رسطا اولی، اسلام دوز رسطا اولی، کلا کلا یو پا بل بارناک استعمالی گی، نو دا توسران مجازن، خبر او رسیده او دین چیده، داخو دغا دین ده چی مغاو تاسور اوز بعض خالکو چوشی راتیم کرده؟ مز راتیم کرده، بعض خالکو مز راتیم کرده، خیر خیر یادتی، نو فی السلمی کافکو نو موزان که آدانه چه موز بپلی دی موز بان که خو د که ده جهاد مقرالانه بیا بچه که میدان تبوزی که موز قضا چیده خیر دی که میدان جهاد کی که تانو موز پا دیشه دی اگر که موز دیر مهم رو کنده پا اسلام کی خو آتا چون که پا میدان جهاد کی ضررت دواله نه کلا کلا با تانو چه مزه لکه پښنگ ازاد چې د محمد رسول الله نه صلی قضا شو مله اللهو قبر محمد تمنا را شغلون عن صلاه الاستاذ صلاه الله عليه وسلم د جام په لایمه مې باندې ګرځه خدای او خدای دې داو قبرونه د وګور نه دی چې خیري چاته وګړي مشرکانو کاتره ته وګړي کنه ولی کوزه قضا کړه اکلکل په منځ کې به ترمیم کړي خو مولا چلو په دې پڅه کې دوه باه کې کله کله چلو په دې مو دوه کړه کنه یوه شی تو ما هي اته ده چرته وی لو اجنا علیکم ان تخسروا من الصلاه ګناه نشه کوم ځلنګ کړي مزبڅنګ لاندو مزبڅنګ کا او که سفر نو د سرتونو په ځای لاندې د سرتونو وایي چې قصور پکه ایش یو قصور په کوم کې دی بل پر قیف کی دی او اس کسوک داوئی که نا چی ده جن بسوک که خبر خود ده جهان مسلا وگه نا خبر زوا ده کتال بسوک که پی امبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جابیر بن سامورا پر روایت سرا پر مسلم کشتا حدیث دی وَلَا يَمْ رَحَ آزَدْ دِينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهَا اِسَّابَتُمْ مِنَا الْمُسْلِمِينَ نا يواردال المؤمنانو يواردال المؤمنانو لا يبرحها زددين قائما داد دين بقائميه پس بقائميه داد دين پس بقائميه ده دين قيام بسر آلين يقاتلو عليه أقول لنا مضمون تخولك سوچوك يقاتلو عليه رسابتون من المسلمين ده مسلمان يورطوليه بجنگه ده جنب وبركات باد دين قائميه نو بغير ده جنب نو دين قائميه بل سره هہ نو شチル دا زمون کله کې وسړی دی او سمسته دی تل دی باندې تلو یو د دوی جه دا د جنګ وره د تسبو وره د څو دین وره نو چې میسه فاطمه کې دا د دین نظر راغلې د تسبو دین دین دل کړو ته قربانو راغلې دی اغه چې ګمنه نو بلال صاحب دلی قرباني ورکړې حمزه سید الشہداء یعني سید الشہداء امیر حمزه را جره په جنگ وحد کې خپل چې ګمنه نو غزال قربان کړې کنه او مصعب بن امير را جره په جنگ وحد کې قربان کړې عبد الله نه او بن حارصه زان قربان کړې د اغه کو چې قربانو باندې راځي د ملت راځي د تاسو په تسبو دي تو نرمه جنو خبرونه دا مطلب باندې چې دعوته تبلیغ کړه دې په فائدہ شیدای دعوته تبلیغ پختوځی کې فرض ده تشریح او پختوځی کې فرض ده او وختو جهاد چې کله راغی جهاد بیا پختوځی کې فرض ده خبرونه شیدای مکی دور ژوندۍ کې محمد رسول الله دعوته تبلیغ کړه دری محمد رسول الله د مکی دور دی دری او دری د مدنی دور دی دریم هر حالې د مکې څو یو دا داواز شریو تین داواز کې دیو درې بیرونی دعوته څو کس نه داواز شو درې یو څه داواز شری پټ پټ داواز به چلاو پټ پټ دین داوازو جاري میدان ته شو چې مر سید کله مسلمان شونڅه خبره میدان کارو وتا اره وخت په پټ پټ کوټې کې به په امرا کوپ کوټه کې کله چومار له جره مو مسلمان شو او پیانبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله تر کوم وخت پرې باندې دا دعوت پرچلو راغورای میدان ته شو را میدان ته وځو و چې اسر وروته د لغوه نه رسو څه شي شو یهري چې ګنده نو دا شروع شو بیا چې کله لشن کاله هجرت راغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوروال حضرت خدیجه دنیا نه لاړه ابو طالب سے وفات شو پددا جنہ د امبر ص بیرونی کا شروع کړی دي با تفصیل د تویطت له عظمت نحله ته دغهږي چې ګمنه او خپله قبیله عالم دکله ا ما دعوه د تبلیغ د دین څنګه پیش پیغمبر رضی خدای په راځي چې مونږ په مسیحې څخه دیوږو نه کنه هغه به دا ویلي چې قسم په لوی پیغمبر راتلواله دې ما راکله راشي نو مونږ به سره ملګري شو یا الله نختلان نو قد را دي مو شمود دا يهوودو جوړ دي او د مديني مسلمانانو د خلکو او صحدرا جي هغه دال شپه قسم پټ اوسه بياتو کوي امره سم بیا چوک چلان بیا کال چې د دولاسته څنګه ده نو بیا درن یوس روس پیته په د یان مس کی او کړه چې مدینه ته لاړه یو خلافت مختصره وړو کې غونډه خلیفہ خلافت اسلامي جوړ شو حکومت اسلامي په مدینه منولای کی وړو کې غونډه تر کومه حکومت جوړ شو نو بس ورره هغه ته بیا درې مرحلې ته په سم باندې راغلي دي اوله مرحله چې دا چې نو زايده حکومت اسلامي دغید ختمو وروزه په لاره اقوامی متحیده پر سو, دا سو شو د احظام ده تا درده ده جنگ احظام چو شو اقوامی متحیده و دو نو زایده نو نحال حکومت اسلامی ده داغی ختمه رو ده پارا شوالتا را نو جنگ سو ده دفاعی جنگ ده پیام با سو جنگونه دی دفعی جنگ ده سیروزا خلاسه ده پارا جنگ ده لکه اوس امریکا مزار راولی پر تزبانی طوغانستان باندې دا اسلامي حکومت دی امیر المؤمنین څنګه د نړۍ حدود نافذ دی په دیواله باندې امریکای په dobro باندې ور لګیدل لري په چا معنی و د امریکې په dobro ور لګیدل حقوق بشر په ما له کله سره کله سره دو ټول دنیا په لارځه دا وای چې دغه اوسامه سره راځه راکړه او څنګه ځارته او په چیتابریکی په دندرو حدود کې د دم دماکو شنو اسامه به نه لاړان دي په سعودي کې شنو سامره په یمن کې و دا څنګه زما یو کول دي په تیږه را ده د جوړ یو بوس پړو ورځو یوړ ته څو ورځو د بوسو پړونکو ورځو نه له حرکت ورکی ایمان وایي سټی یو مامولي کانه ورځو وزمیر دې ته نه زمو سره هغه حرکت ورقي ورقي د جګټ شېبندونو تورې وره کنه نو جهادي کلمه چې دا کلمه د جهاد دا دومره وزې کلمه ده جهاد دومره ګروندې د خدای په دا ټول کار دی د جهاد د کلمې نه ځپتلار ځان وي دا دا شبګردی خدمت اسلام د دښمن او اسلام دښمن اسلام دا وای چې خزه سنو آئی. بوداگانی اگه تا با سنو آئی. معاشومانی اگه تا با سنو آئی. بلکه اگه کسان مرکه چی قا جلو لازی نایو قا جلو نا کن. کم کسان چی تا سو سر جنگیگه اگه مرکه بسن. اگه مون چا تا چون مو آئی. اگه ابو بگر صاحب دا غبالیگل امیران. اگه تا با داوشیت کهو چی کل لاری چی خلق با مخیل راشی تاست راهی ب پوپ جان پال دوین چننن سباوی کنه دا پاپاگان دا با مخیل دا یو سایانگا پادریان دا قل قاطع پریده اگه دیو تهید سموهای دیو تلسه ولی دیو ستا سورو کور نو واکی که کم سجد سوک ستا سورو کور واکی که دا غسره کارولوی دا قل خالب دا چاپ خوابادو کنن یک تلو ایبادت که پریده یک تلو ایبادت که پریده قبله او که نا قبله او که نا د کا پیرانو ترې ساندې کوي یو دیادي د واقع ماخله اسلام کوم دین چې مقبول نه الله دی نه غصير به اسلام اسلام نه لوي دین نه قنين یو زلمه چې الله دی او پادر فعال غریب چې کوم نه شپه اوس په عبادت څخه ورماس په جڑا شو سره یو خلک ان رحم الله دې غریبانو باندې زما رحم په چې کوشش دومره کوي چې غوښنه محروم دي شوهونه محروم دي اته ازدواج نه وروم دي ولې راهې باندې کنه دنیا له بالکل چې کوم نه دغالته دا والده خدای ومن رازه نو ہندو سره خدای ناراضه نه ستو خطوس معاملات الناسه تم تسلانان حاميه دنیا کې هم د زتون نه محرومه شول قیامت کې به دا ذکر خللنده داده جهاد د سره لپاره دی یو الله کلمت الله لپاره جهاد د سره لپاره دی اقامت الدین لپاره جهاد د سره دی د مستزافینو د خلاصون لپاره جهاد سره لپاره دی د پاره د دغه د جریهت د کا피ران او د کا피نان د جریهت ختمون لپاره مستزافینو د خلاصون اقامت الدین لپاره خپل کنا کلا غص غصا کړه کولو لپاره د کا피 سره د جهادو د حکمت ح... ح... ح... ح... ح... د جاره د دوری دو دو ته پور... خبر اورئ او دا جب چې ګمډونو سره اے مسلمانان شته ها هر به شه ګمان خالص شیاط بلا خوفته باشد هر ځنګل باندې دا ګمان نه کاوي دا بسي ها خالصي چې دې شیشه د زمري په کې ودی وسامه سره وسامه ور عربه کې زمري ته وایي وسامه ربه کې څه کا نو موم سره نو کله مې دې سمې ناسيته یو بچاو داږي او 빈ځو باندې غاجيره و نو مې څو دا بچا ته ماې نو وې نو مې مانا سخت غددار تا وې شي هغه چې وادي وادي ما وادي زموشن چا زمونې کان نه کوي نو هغه مونږ او سورې پاسه هغه سره دي کاو نو په وخت کې هغه کارو شوې دا دي او 빈ځو ته راځه وی چې لکه صدقه نو دیر چدنو غریشتیا ویل چې چا ستا د نڅې هې وا ډیره ښه ده ولي خځو خسن غدداري وی بي وفا خو چې نن دی نو خځې چي شي زړه نو دا خبر نه شنافم کی نو اسامه زې اسمن نن چېو اسامه زمرې مکرم زمرو را نیولې کنه ده. زکر پجیو نون کیا <سؤال> هم چند چه اصاره؟ اشتیه زکر پیانبار سامان چه اکپلو بچولا نون ده نیکان رکی دولا تی دیشی چا تی دی نون پواجه مانی آغا که اللہ پوک اصار کی دی ابن زید رضی اللہ عنہو زید بن حریسز وی اصاما او کنو نو توم را چی دا حسن و حسین سر دا پیانبار سامین وی اصامین وی اصامین وی اصامین وی اصامین وی اصامین وی اصامین او داغه نشکنه بیا ا میراث کی پامای شم د پادشاه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چا په دیتی ساتلو دا کی کی در زولم میمن را جران او میمن بیا په ریکا کی چال ور کړه زید رضی الله عنه زید بن حارصه رضی الله عنه او اغه بیا وسامه پیدائشو پیر محبتو وسامه نزیذ رضی محبت زګه چې په واخ دو مرګ کې په امسر دنیا مشران مشران نو ته دا غوښتنه وسیله وسیادت دا کړې په خوشي وسیاتن کې چې وسما جمع کړه گئی ښاړه دا ابو شران مشران صحابه کرام باندې څوبم بیر مخ زړه کړ وسما بن رضی الله عنه مخ زړه کړ وي چې تدجېشن وسما چې د وسما چې تلګل راغولي گئی سره ما هغه بزي نو په واخ دو مرګ ته دا مجاہدین و تشکیل جہاز تارا چکم کار شوئرے پیانبر علیہ السلام پا مدینہ کی لس دور کی چو مسلمانان پیدا شو ایک لاک چو بیس ہزار صحاب اکرام جو مکی دور کی چو پا دیا لس کالو کی چو کسان شو ایک سو سار آ دا مدینی کالو زندگی کی ایک لاکھ چودہ یا ایک لاکھ چوبیس ہزار دیکی تعداد کی اختلاف دے نو دمرکہ سامبت سشی پو برکت مانی نو جہاد پو برکت مانی اور دگا جہاد چکم دے کا نظرکہ پا مسلمانان مانی چون کس رے پرز نو قاتلو قاتلو قاتلو تقریبا پنزلس کرتا قرآن ذکر کئی چون کرتا گولا جنگ ہو کئی جنگ ہو کئی جنگ ہو کئی جنگ ہو کئی مووی چندہ اسلام پر جنگ نیرا گلے اسلام ک ځنګ باندې نه راغلی دوی خدای باندې نو ماوې د مدینه دری د قسم دور وکنا یو دور د څه او دوم چې شروع شوو د بیا چې اوسه د بیا مکه فاتحه کېدله په دغه وخت نو دا اقدامي جنگونه شروع شوله څه جنگونه اقدامي جنگونه کاروځي جنگونه اور احزاب کی کلاسہ کس ہوڑا کوئی متحدہ جی اور شکسہ کس ہوڑے تے بخاری کے حدیث سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پس بات جو زمن کس نراہی بل نہزور بلکہ من باگو پسجو بلکہ من باسو اگو پسجو مقام کرامت کی ام تحسدوهم حزدن مسلم کی راجی دسی سام وری بی داخل چا قول سام وری بی حضور ایدا اللہ حزد پیامل سام دیکنه دے چا ویلی حسد چشی دوی لاو قولتا لاو قولتا ام تحسدوهم حزدن ام تحسدوهم ازما تران حکم دے چی کابیر مشیل را تس سام وری بی لاو اوکی سام لاو اوکی نه دوستو مخک ته وځي د کنا او مخک ته نوځي د اعلان شوم کړه من دخلات دره بوصفه فواامن و من دغرل کعبه ده فواامن و من اغلق علی بابو فواامن که چېرته دروازه او که څوک ابو زیاں کار ته په منډه نه نوته اغلاص او څوک بیت الله ته په منډه نه اغلاص کوي نو څه اغلاص کوي که تاسو خو کوڅه ګوډري نه په خپل بازان ده غطا جوړه یې نو څه مرته نو سات رج لا یو لا نو کال یو میومل ملحما alyum yawmul marhama او که امره سو الله الله alyum yawmul marhama نو رغد رحم روزدار تزما قوم را تکر خاتمه چا چې تاسو جن شروع غو نو مډه او که جن نه ګره مسیل ویلو حته ده نه دي بیا مقتل غیرا ته رحمی زو بیا کړه دې ته امری صدقه ورکي نو کله چې مکی تداخل شو ک امر اسلام فاتحانه انداز کی تور پټ چې وایو ټول پټ کېوالو تور په غاړه چې ولوا ازما سه ور تور په غاړه تور پټ کې او په دغه انداز کې مکه ته چې کلر نه نوته هغه ریسورس کې تبو تار چې ما غا ټول چې او دغه ذاره کا ته موضوع او ما مکه خل ټول تر هغه پورې راوړم چې ولور وې کایف وجتمونی تاسو څنګه ولې د ما وڅ څنګه چللې رالم کنه څنګه چللې تاسو چللې و ويجي اخون كريم امراهيم كريم زمون ډېر معزز ضروري او ضرور زوي هغه چي اذا بو وانتم مطلقا لا تسيب عليكم اليوم زي زي زمونه خلاصي تلاقيه زي خدای امر کا ها انتم توذاخ ان خي له زهي طلاق لنجي کنه صوت نوې کړي دي امتم مطلقا زي طلاق څوت د تڼوم الله تسلیمع علیکم یو لکه د یوسف علی السلام اخ تل ورونو سره چې چې محمد رسول الله ورونو ساتو دقامو په ټول مسلمانانو رسو کنه چې جون مسلمانانو او نړۍ وو جانانو وو خلی ترځه خوری خوځې توې ورګر که خسرړې پیدا د خواصه وو شي دا به زکه ورکوړم راځي مولا دې خوښې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم توې ورګزې هه که چا دا دین خوخ یو باختله به داخلي یو قنی زه اورښه د دعوت مونتا دا موږ د چا مرګ دې الله مرګ هر ملک ملک ماس کې ملک خدای ماس وعد الله منكم لا يستحقن كما استخلف الذين من قبلهم لكم ورسالات وان لا يمكين لهم دين قوم لا يتظالم ولا, ولا يبدلنا من بارخ في امن يعبدونني ولا يشركون بي شيئا الله وعد كيد المؤمن سر سعاده كيده ايمانك باعمال صالحهم في الارض دزمه خلافات دزمه کی بزولا ورکم دا دا اللہ وعدات روکشی چکتا او دا چال ورکره خلافاته اللذین آمنو دو وعدی مسلمانان سر اللہ کرد یو وعداد خلافات بل وعداد جنت سر جنته سر وعدی کردی جئے قرآن جئے دو وعدی کم کبس یو جنته بلسه وعد اللہ اللذین آمن وامی صالحات ان اللہم جنته یا جننات انتا از نو دون ما واده جنت کرد او دلتا هم واده جن خلافتا نصر کرد واد اللہولدی نامنو منکم واملو صالحاتی لیست تخلیفن نو فی الارضون نو خمالو مداشو چه کم عمل صالح چه داغی سرا خلافت را اغیه نو اغایمان و عمل صالح سرا با جنت امراضی سبرا دی وید سبرا دی جنت با دی کم عمل صالح سرا برا چ خلافه څنګه الله ور او چې څو خلافت نه غواړي او خلافت نبیغه معنا چې د جنت کامه دوم نته وي الله د عمل صالح د خلافت راځم دې یان د راځم غړي او دلته غریب څو خلافت نه اوسېږي پټیږي خو جنان نام سرهږي پټیږي جنان نام سره دې بیا جنان ما غواړه خلافت مو مهم دي فرض دي دا کوشش وکړه دا کوشش وکړه هغه څه وای زمونږه صبي ما ما څه و سیددا د نظام په اړه سره مهنت نه کوي داغه موږ مستقبل دې نه روجه قبول دې نه زکات قبول دې نه بوسه نه کوي داغه مقصد هم او د نظام طاغوتی دلان دې څه دیره دې جن تیري نظام دلان دې څه نه جن تیري لږه ستې هوا ته نو نو لږه انټرنيټي او بوتره وږي هغه شي متمنه کنه لږه خپل وਹੀ څنګه چل کې تاسو وطن کې او بنه شامل کې تاسو وطن چې جوړ بو ام په کې شي خو یو څه مطلب دا یم مدو ها بیا برین د څلور سره به تاسو کې ا د دین مضبوطوي لپاره څو طریقې شي څلور طریقې شي جهاد یو انفاق فی سبیل الله دا جہاد به انفاق نه غورا نه کیږي ارچا چې څنګه غوږی چا د نوی لا سونه ان جیو سې چا د نویږي ان جیز دا اتراکه منل اتراکه الکه دا غلا مته نو مسلمانانو ته چې الله ته حکم کړی و نو هغه کار چې هغهسته اوس انګلیزانو اوسسته دي بس کله غریب شړی وي چې استاپو کول کیڅ نه دا بث سم سیمط راو وته چې یوتا وی کالته ان جیوز ورته دا وی خت پروگرام د خیریه موسسه درننده دا ختم زمنده وایي غیر سرکاري تنظیم تبه این جوز ويي اته خدای په نام اسلام چې کنه ایمان تا خطر داستا کولو په دا د الله را واري نو تاو تاغه ته لاس نیمولې ره پخ په له یو کا 29 جوز دي ښا څو قسمه دوه قسمه دیو هه کوپري او اسایین دا څنګه د وای له کې اسلامي یوز دا که سره په انځل د دې د جماعتونو چې جوړې دي دا څه دی اسلامي یوز دي نڅشي لري ا اسلامي یوز دي خدان څه کارونه کوي کړه مدا و چې جماعت جوړې نو خلک جماعت جوړې هو د لا کې ریشت د غواړي کنه پیسې ورچی نو له ده کوم نو دوی چې دغه د شي وکی ها د ښاټي واغلي نلاري چې موږ چې ارتش کوو جمعه بجوړې نو دا مشروط به شي چې نو که څو جمعه جوړې خالص لله لله دي څنګه جوړ کې کنا نو بیا چې کفر کو څوم نه هو دا مثبت دی دا یا په یو طریقې یا په بلې طریقې په دې کمرشل کې جمعه ته وټ جمعه د غلمان کړه علاج نو موږ جوړ کړی ماجی مقصد صحیح شو خاصه اصل کول ورکی دې شي نه کوي چې نه کوي چې اځ چا کوم وای جماعت جوړوي دا خود دې اصل کې رجا انځان دې غلط راوځي تاسو وو ګورئ دا بیان ځان د دې چې مسلمانانو ته mesti تفکر راوږي ته مسلمانانو ته mesti بي تفکر راوږي کو دې مسلمانان ګورای اسلامین jews دي چېره اسلامین jews او و هغه چې راغلم کې چې پويګې ځینو کار د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې څنګه دا وای چې او بالکل بلا کوچنې چرازاتور کوم مې غره په سپینې ګیرانو دا وکړې ما شو کولای سپینې ګیرانو کوم کاوي ها نو په ځوانا کې مولای سیب ماته ضد څو زړه څنګه سړی را لګړي مولای سیب جن رحمان الله جو بخش عالم زبردست سره خسړل ته ماته چې سره زمنه سرودارید د طالبید د اور چې نور مګریاو او هغه صلوته شخص سره د اوس ماستر ویني شي د طالبید د وخت سره مګریاو مازه ته یو سوال کړو چې مولوی شه هغه مولوی شه زه حاله را برکادم کله ملاقات تام نه راځي د ایتنه کوي هغه هغه نه کینا هغه صفاله ناراضي ویني شي او مولوی عبدالعزیز سګندینو په تخور کې لري تا صبحیا پیږي یا بنتیږي پی پی نه زموندونو نستاني د وامه مولوی عبدالعزیز د مولوی عبدالسلام صاحب استاد نه چا د مولوی عبدالسلام صاحب صاحب استاد رهبر قائد اغا زماط لار او داغي پلار چې کوم دي کنه یعنی اسلامي ورونو دومره ټول رشتہ دار نشدي زما داغي چې زما د پلار او د اړ دا پلا هہ اسلامي روري وا نو اسلامي روري کین د خپل نومه دا ډیر ډیر ګران دغه زمونږ ولی غا دا وې شو ما ته یازم ولی څې بچیا هوزار څا وروږه کنه زګنه ملخص غوخه کله لاشه د په دې ماحظه کې نو دا له لور قرار دا کې مو برغه وو د سره پیام قرار دا کې نو څو غالي ګره و زموږ ملګري له موشوي ته شول تا دراسه ما غالي ګل غا ته لې چې زموږ ملګري اوس موشوي لري الله شوت چې زما په لاره کې زما په لاره کې لکه وای دا هوټ متکبر دی نو زه به مشر مې او دې کشر د زما په لاره وای نه راځي نو ما وټه چې هغه میسیو کې سیمپا ده کې ته استاد نو استاد عقیده تضاد دی فرق دی نو کزستانه والا دژم خلک به دې مالزي و هم پیسې والي دني مالزي مریم الرحمن ز کادر غو نه وکنه ملاقات مې یا مشرو نو ورته نو څه کوي خلک بس کوم کنا او کوار غلې فکرونه فکرونه پیسې باندې و ګټلې نو مستافر اسکی نه ګره عثمان الله غوي دا په لا بلاکه د شدت جما درکې ورشه او کنه درکې مقداری کې آ په ییز په دا جماعتي مجلسه نن مستا طلا علم جوانه ورکړي تاګلته آ آ په ییز خبر لا شو نه راځي از موږ دراسه نه نه راځي نو دا کوي دای اسلامي دوی نشي خدای کار نتي کوم نه ولا پخ نه دي چې داس افریقا کوم مسلمانانو کې راولي یو شوند مسلمانو رونه دي کته ته کې کراب یا دې کې کامې دلجاکې کرس کې کوه کړو زمون سره کار نه دلیل راوونه ویو او تاسو به هم دلې یو زمون سره راوونه دلیل شته رسوبه وې سوی پدری کې الله بصیر جن انا و مری تبارك کله ما په یحالا د وړاندې سرګو داندو سرګو تقلیل نه مونږه خلاف یو تقلیل دې شامل نه قرآن د وصیت کړی دی ني قول پنځ پیر قول احمد فی رحمت را بغیر د پنځ پیر ملقه کولو فیلا خپل جننه ښا ته چا قول او فیلا برانیسی کړه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم قول فیلا برانیسی دا د پیر زموږه شیخ سره نہ واشیاک من کوم د شیډان د مخالجن نن چې کاندې زمونږه ملاحظه کوي څه هغه پسیبول نه موږ د لایشتې بي دلیله مونږ نو موږ په دې کې ها د لایلو په بنا باندې کله کله تحقیقي نظر زمونږه ځان نه نظر وني د استادان نام خلاف زمونږ ته یې کړه نظر یې ولید د لایلو د بنا باندې نو بیا ومنګ د استاد سره دښمنۍ همیشه پیدا کوي څنګه پیدا کوي دیره د مشرکی ذل نظريه کې فرق دی فرق شته خو د دلایلو په فرق دی ځکه شیخ ما توسيعه کوي چې بال حق ما ممکنانه ارمه کړه دحکم دغه حدیث او په داسې ډول دا ما سر زده شي په دا ډولونه وجود دا وایي دلای حدیث ما خو نشي ځم شي ځم شیخ بدداشي ویلو زده داسي مو دلال ګره داسي دی ښا داسي نو ارزمې دا کوچی نو من برناج اللہ اما سیدن بان اللہ و لاو بیتن کن جانت چایج را اللہ در ازار پارا جمعات جوڑکو نو اللہ باغرد پارا تجوڑای جانت چی با پروتا جوڑای اک نجوڑای نو تیچه بل تلاس نیسی رو را پیسی را که جمعات منو ستا سوادس شیشو تولی جانت نگری نو پیسو بانی چو جوڑکا جمعات جوڑکا چه تالا خدای عجر درکی نو تنظیم آداب jihad انصاف فی سبیل الله دا ټول اصول مو میتدې بیرته وای اصول مو میتا د قران په اصطلاح کې هغه کم چې مقابله د قران څخه سره دی هغه څو دي لیر ود دی وار باندې د لپاره څلور کسان رات به کی ښه بیچاره رات به د څلور رات او کوا قران په څلور باندې رات کوي خو دي هدیرا اوسېری دا څلور دې مهم د لکه مسلمان سره شتري دشمنان هم د دا سلوټ لري مشرکین او يهود مجوس نصارا ټول نورو مسلماني سابين مناجقين مداهنين او متجويينو تو شو دا مجمع اته 달리في چې دیونه به ټول ار ار څوک اختلاف په شوقه کې دنه نه د نه ښا مشرکین سره مقابله ځاله په ټول سره دا يهود سره ځان لري مجوس نصارو سره ځان لري ديهودو کباحت قرآن ذكرتی تقریباً دو سوا يوشت چو کباحت ذكرتی؟ او د نصارو کباحت قرآن ذكرتی تقریباً تینزو در شپوری چو ذكرتی؟ تینزو در شپوری خمعلوم ادا شوا دنصارو کباحت نرشا کباحت جاتی؟ اہ؟ او منافقانو کباحت پقران کی دو سوا لم تكنين منحاضة أنه كان يهوده في مناطقة besar الم Compliment هو أنه في مناطقة appeared شحظت تكنين من ينافسه و certain exists الآسرة فإن الأ PLA وه شيء تكفي لكنين من الغابة وذا كنتم النور الفق إن الذين آمنوا أو الذين آروا والنصارى والمجوس والمسبينه من امر الله ولي دغه دغه په ترجوځه دا سابې څوک دي خو یا د شپراستي څوک څنګه نه راځي چې اصل د تعبيده دین سموي نه دي څوک ده کنه خاص ګرونه نه مالو داخل او مناطق دغه څسمنه یو منطقه عقیدوی دی بل څوک نه اچتي هغه ملي ده دا سختترین دشمن د مسلمانانو وعد خلافی که پوادو کی امانت کی خیانت کئی و او خبر توری که کنگلی کئی در تلور سی پتا چاکی را شو ای خالیس منافق باید بخاری کی حدیث دید خالیس منافق چوک کذبا و ازا تومینا خوانا و ازا حد غدرا و ازا خاصم فجرا دا څلور سیفاده په شای نو دا خوالیس منافق دي که یو خويبږي یو خاصره د نو جام منافق عملی دي ګورخه منافق زه مطلب زړی کې مسلمان نه خو سچ خدای پږي ظاهري دا مصيباتو نه د کواندارغه چې یې نه د خاره دا وری نه لکه د کواندارانو څخه ناګړي ناز کړي دا د کواندارانو هم ناز کړي خپوکې زه مه خدای دروغجن دا د غرض نو جدید دغه ډیر وای درو ځکه دا د منافق نه ښه نشو واعده چوکم خلاف کوي کوعده خلاف نه کوي نن بدر کوم سبب بدر کوم پر نه نو سبا کی ایجامین غړنه او تیار به شي تا تیار به نو تر به سبا سبا بیا نه جوړ ها دلته نه سي کړه دا سبا به نن به سبا به در به کوم خلاف دا منافق چا سمته نو کله به جوړ شي چې کله در بیا د سیمار صاحبو جوړ کړه دې دې کې سره دې بیا وعده خلاپې راغله نو سره وی چرونه سودا پڅو خارته و دومره باندې خار سوما اله ک څنګه ګډرانه سنره کوي چې ارڅو چې ګټون تاسو کته دومره پیسې انی واه لګین عزت مخه دي خار دروغ باندې راځي کړه او چې دا دا وې چې پختو صدر درکو مون نو دروغجن شي وې نو دشي موایا په سعودي دغه شیدې په ګرنه فاحش منګو ظلم چې ترانه شي خو درور را ته دغه د قیمت باندې خرڅون کړه د واغله او کنه علی زاه په هیڅ بیا غو بنا غاریو نه شته کنه کړي زلون د اوکا د زلون غناو به د دروغه مناطقات غناو به دي نه کنه بهار سره د دروغ بنو یاغه مناطق عملی دي یو یو د ودو <تصفيق> لوتو <تدينو تصفيق> دینو فایو دینو لکد کی تطر کنویلهم شیعن قلیل ولو اللہ ان سبتناکا کتما مضبوت کرنوی لکد کی تطر کنویلهم نو پیانبای صلات و السلام رکونا نجا کرد دولو وی نمبستا بس صبر بجود و کسیبا دا سی نو دگتا توی مداحنت وی مداحین بغزان صلاته مداحنت وی جا گورا مناپکت او امر بالمعروف و نهي عن المنكر کوي اشتیا دې ستوایس مسله کته باندې سرهږي دا کومه بدلږي دشي ګول مول مو وایسه بس چې نن نو دشي کنه اون نو دا شي دشي داري کوي چې دا نه باندې کله چې هغه لګي دا وک بدلږي اه الله يا خافونا لو مطلع ما مدعي باندې جوړيږي ښا څه باندې جوړيږي بېداچانو داتسمه دی او ته بېداچه کیدلې وای بل ته بېداچه شوی املی و نو دا بېداچه املی خو بڅونې تعالی درازی خداه قیدلې متجنه د ډېر مزيردي اسلام لپاره متجنه اعتقادي اعتقادي متجیاته وای چې لکه ماسی موته سالس کړهو لکه تجلشو شو خوارشو ما دنګ رواطیس شو په هغه زمانہ کې روافس متدلو متجاو او نن سبا چې موږ روافس د کفر تو خو ځمانه کې څو متجاو کې داخلو په خو ځمانه راوځي په یوه کې غالیا معذوا نسب ټول چې موږ دابې دیني خان ټول سری شیاغان چې په کوم ځای کېونه شت دا شیا ده خبر ورسله زابشي سليمانو کې باندې تحقیق وکړو چې دا اولي زګه د دوی چې کنا کې دي د اسلام نه بهر په تحریف قرآن باندې دوه قائل دي زینات حداشر راځه راه باندې جالو یاز بالله یو قایل دي او مفسه پرتداد قایل دي دوه مرسه پرزنګات قایل دي عدالت پرځات پرچغنده بېدا قایل دي عالی شه په اولیت قایل دي نو پدې واجباني داسري اره دا پدې دا خیر دې چاينه غتی شد کاټ یو مجلس نشه یو هغه غیري څو څه خبري طریقې دې دشه وشو دې چې می تو وکټل ما دې روخه پدې روانه و څڅي شي مې نه کوم د شيګه نه ما ته د خبرو نه معلومیږي چې شيې خو خیر دی نو ته دا باندې ته قیا باندې کې څه باندې ګې ودری ګویا څه دی نه من خبره ده ځکه ایران چې چې کوم نه داونه وینم تاسو شي پوې نشي چې تران به یو کسه وکړا دا سړی وایي او خځه د نا تعلق شو امه او د مينې نه لېلو شیا مبتذین څنګه څنګه دا شیا قرآن رحمت الله علیه په سنت لري د بیجاد د دې کتاب دی دی کیچې ومنو دی وای والبداتو مستجماتل ی عمر بیجاد چې څوک ما دا څوک خبر مستجم دی وای دا لري هر بیجاد زیادت ته غلو دین دی او په دې چې دې دا چې مفتجه شي کنه محمد رسول الله تلخې زګا د دې دا ګمان دي چې تا خیر چې موږ په آوازه مې پادښور یا وزې پرکوما دا مونږ تاسو د په ولی قرض خیر دی او صوابی قرض او په اندازه ومنه پرځری زاد تورکوموي دا د غلا کوه ده شو دریم دادی چې دین مې پرانی لري د دې په ګومان کې لامیاکمل سی زامن مفتجر الله وی چې دین ما پر کړلې څلورم دادی چې پته کې نه د صحابه کرام راضي او د سلف صالحین راضي په غو باندې بدګمانی وی چیز دا د صحابه کرام دا کنه چې کړه او زیک چا باندې وکړه یا نو لامیا ثوابکرا وو چې کله عمل دي چې خیر ثواب کاږي او نيي په دې سره ټول کړی دي ستتمه دا و توه نکي د زما د دا مدري د نوې دین بیرګون کې د نوې دین دې موږ جوړي دي د جديد هم له شرا او شر الله هم دین الله يغفر ذنبه الله الله يغفر نکړه دین جوړي دا ولې سپغم بیا چې کوم به کړه وینه کی نو بدعات سره وکی کنه اغا سره توبه به دغه واسي نو ګناه د سره وکی نو سره توبه به واسي او بدعات چه سره کئ او ثواب غني نو واسي دا بچونه دا به نقصان ده او بدعات غننه مانو د شفاعت انده هغه مشهور حدیث د عبد الله بن مشود پروا سره مانی د کی اب <سؤال> ورته وای چې پیغمبر ذاتو سره سلام فرمايو انا فرات دوه روحزي ولا يفع عنا رجاء منكم سماي يتقل جنا دوني فقل يا ربي اصحابي فيقالوا انك لا تدري ما حدث بعدك وتجد شفاء نظر بالكوثرنا محرومده او نهم دادی چه مبتدر مرانید دشاریو دی مبتدر سو دی دشاریو سر ایناد وزید داری او دام اناقید حدود اللہ دی لسم مبتدر مبتدر الهواء او داود الاسلام تا اللہ و یا داود اینا جاننا که خلیفه دن که لارز فاکم بین الناس برحق ولاتت تبیل هوا خواهش پرستی بندن که خواه او مبتدر سو دی بخواهشات روان دی یو لسم بدر ومن نظم لمنه ترا علل نای کا یہ خودای دروغ کړي نو افتراال اللہ دمو چې پودای زره دوه له سندا دې بدعت څنګه تجون الا زنه وماتا ولا نفوس دي له سندا دې بدعت تقبول الله دې یو خبر نه کوي تر دوی چې خدای دا ویلي دي وینو شي الله تعالی یو سره وی قال تلو گیدر وځلو نو راځي که مولانا بلیغرسے وای الله دې ژوند دې لري پوری نشي مولانا بلیغرسے الله څو ژوند دې نه ګوره یو خدای دې جوړتي ار صبح شاهمان دي کنه غر کې مخالفين دي ورای دي وخت پوری سره تر مرګه پوری دې الله ژوند دې لري مرګه پور د راجان جوابه جو برکات دی الله تر مرګ پوری جوندلې اسمانه شو جنکی الله مخکیږي الله دې ژوندلې لري مطلب داري چې ژوند کې الله برکت وافسه عالم هوي کلاس دې کټري بيدادي سپد مکو وا بيدادي سپد خو سره ولې سره ها ما کوي لګولې ده کوم بيدادي سپد باندې کو دا کې دې متدل دا ملي بيدادي چې کوم نه هغه بدعت بدعت وي تر نو پیسې رکې خدای بچو ته ما اشتاجه الله او تصوږي ها بکانو اماقي لې بيدادي چې هغه زهکر رشیدلې له کبلې یان شون سبا او نو دیو مينو خو هي شي هغه وی شي کده په هلال ځای هر حرام دي دا وی استاد یو مرز راو تا پزون سي جلال راو استاد یو سي جلال راو دا کوم کتاب وو ګورم دنه تل کتاب ال هاشمي مولوی یارا په کوم گډر چې دا ذل جلال جلال زلیا دا حلال دي سجله جو ساجي دي در تقول على الله شو نشو حلال ته حرام ما حرام ته حلال وی دا تقول على الله دا, دا تافرق او اختلاف چې کمنه په دې umat کې پیدا شو لري دا چې تافرق او یو بلتہ کوي دا چې تافرق او اختلاف چې یو بل <تصفح> نو دا بدعت کوی باندې راغلی دا جواب نه بدعت کویا څنډم مستدجی چې موږ مستدجی کړه شایو هغه چې استدراجی کوي استدراج دمانو چې صداه یې په چلې زړه دا قید لري بدعت سبب لاځه دې څو سبب جا ذاتي ولثم بجا چغن سختین زرات دے طرف د واجبنا لکہ مجالس رادیو سننہ اس صفقری کلی مبتدی فاسق دے پنجبا د عام سرا الله تعالی فاسق وئی او اتلثم اتقاب دے بجا سرا تفسیر سواج علی البدر ادمانی ہنودے من یموا واجب و علماء این الصلات فی قل ما صی وترو جماعت او الله ځاګنچه د مساجد جماعتي بیدات چې د کنه نو تر جماعت هم سره بزتر ده وي کوم جماعتي چې د بیدات لهالته سره نه وای او نو لکه دا بیدات چې په یو قسمه ناحقه کې شلم دا چې بیدات سبب د یوه نه دې سره سپکې بشا که تاسو خیالي چتا متدې چې دغه تناشي کنه دې مړي اسخار ته دایره تناشي وسره قطوري د بدعاته ځکه د جلا جو په څیر نو کې په فارې د بدعاته د جلا د جو نو کې نکصات ولا سو وه د لاسو د سیږي اله ګدېره تاغ ماغله ته چې ټول یې سلمي او ماغله وله لاځو ته دي شي خو یې شي الله اکبر آل بدعه د سبب ایهانا خو ما من متجن الا وزل بدجلا قطه ایمان پوښښي او یو يو یو هیڅ تمې بدعت معنی دې را قبول نه ماونه امانه دا خبره ده چې دا بدعت څنګه دا چې څنګه دویښه قباهت بدعتانو يا بدعت څنګه چې دا نقصان دي او سنت دي چې په قران دیکی دا کبا نو مبتدعینونا بزان ساتی براقا دچانو بزان ساتی مبتدعینونا که ار بین سالورنور دیاغونا بامزان ساتی یو داغونا شرک فی علم دے علم عالم غیب یو علم در شرف شرک فی الدرا چکا با یو اللہ توائی در این شرک فی التصرف فی التصرف کی بادا اللہ تا شفات خیصدار گرزئی نخا شرک اح فت تصرف د ننکه شیل فت تصرف ته پرانوس تب شنو کو وخصه نيشته په یو خبره دا چې کوم ټیکه د مرستګي مالک بونده بېچو ها چې کی مرستګي کوم زوي کې خارښت ټیکو کنه نور به تفصیل زګنه کوي الحمدلله صلی علیه و سلم واحدین دي درنا سره زریار الحمدلله ثم الحمدلله خو خارښت ټیک با دغه کېږي ګورو یو ګورې د في فی تصرف د پروانمان سلور دی تیری سلور دی یو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یو یحت پرواندا ما کی سماوات و ما فی الارض وا ادریم لھو م کو سماوات و الارض سلورن الا لھو خلق و الانل ان یهدو الا إلا هو ذلك الدين القيم ولكن ناسرنا شلايا العالمون ونواصل شو هي 3 جن 5 بير ايشي كنا اه فسبحان الذي بيدي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بيدي تبارك الذي بيدي الملك هل له الأمر ولامر ان الحكم الا لله لو ما في السماوات لله ما في السماوات وما في الارض دعوانا التوحيد في التصرف دبارگی کہ دابل چلا ورکے تصرف دیتا ہے صرف مخلوق حاکمرزے نہ دا مسلط القانن شو چھو چھ چھو چھو د شریعت قانون نن سوابشته غونشته دنیا دې دغه دا ایسه به دنیا دې سره ټول دین وو ټولې پر کله کې د الله پاک د قران څخه د نظام نشته الماسوال افغانستان نه الماسوال څنګه کینیم دې که ژوند دې کړی دې اوسنه څهشته ټولې کینیم دې او ته را دې او کلن دې او اگر کا مالک پرایو په نه اسلامي <سؤال> نظام پېښستان په یوه شیږي چې زات دې موحيد کړی حضرت غصې په شری کی پروت دي نو طالبان د شری نه غواړل څه دې کنا څنګه راو تدې او په نو شوړ د کوه الله په دپیران نه څه کی خلاص موږ له دواکو کله کله ورسره ته وایو الکه د غریبنه نه کنا په خو چا په دغه حالت کې امامتي قران الله ورشي یا وصول ستا نه راکې یا نه صبح چې استاد وکړم که مګه کې تا دې دت کوی ایست په خاندای شي وایو هغه خبره ده غسله وایو نه شي بلای بلای ځان دې بلای ځان شي پدنه کوی اینه کله مشه کانه شي پدکه ها که بلای ځان نه کنه چا ده موږ خو اني عمر نسبيه دي کنه عمر نسبيه دیا ساده ګور دا شرف په شریف تصروی چرادی شریف لوک بعض مرګی مونته دا چې نه کدا شي قران دانه دی ویلې دا ټیکه خو شي قران نه مونته نه دی ویلې ته د ځان نه لګیږي وایي تحریف کړي د قران نه ما از شیخ کوي کله کله زوی غټشي نو د پلانا کار نه خطه زیاتې ټیکس نه کوي د شي کله کله د کارو کې کار سره دې دلی دا چې کورونه ځامن کوي کنه؟ ها؟ کلار چې څنګه پټ کوم؟ ټیکاو نه لیدل ځامن چې څنګه په ټول عرب سعودي عرب سترګي پېښی کټي. کلار څنګه نه لیدل؟ او ځامن ټول عرب سعودي عرب سترګي. د یو ځای دعوی نشي چې ستاسو بلاغه سعودي له نورې تڅم نه دی. شیه قران خبره مختصره کړی دا جامیر معنی خبره کړی نه شی شرک په تصرف د تصرف دنا دیسه تاکید کاوه دا علاوه چې څنګه شرک دی رو د ارضاد و قبر دی رو قبر پرستا چې هغه پرستاله د ورځې کې زوروار کړو او نن قبر پرستو نشته پښته ان الحمدلله چې تبه کو قبر تو نشته دا ژوند دی پولٹیکل پرست، پرسیدال پرست، خان پرست، نو پرست، فاشید پرست، پاد بی جن پرست، دل سری، لندی؟ نو دیتاویشکننو مشرکنسا؟ چیل قانون، نو نگه شرک فی تسارو، شرک فی لعبادتا، نگه شرک فی لعبادتا، نگه شرک فی لعبادتا اعبادتا و بندگی کبا چاتا فا سر نجیتای، او سلامی با چاتا؟ اون نه د شير دي چيلي خوجا جلا مسل نه مز دي غيړه وغيرا او دغه تان شير دي چيلي وي دغه بوري شير دي چيلي دي تاوي چې یو سړی کار دغه وړاندې پروي شګه کار مناشد شاد پاري الله دې لكوس فاقالک مهم شير دي دا قران کو خوراک چې دینه الله یو شي حلال نه وي له حلال وي یو شي ته حرام وي ته څه وي حلال وي الله يوشد <متحدث> حلال تو ته حلال یا اولته دا ګټ تا څنګه جنو تو شرک دا شيخ القران او ميزدار <متحدث> ذکر دا مرخصر په دې <متحدث> په دا څه دی دا دی یو ميزدار <متحدث> دی ميزدار دا ګټ د دې نن دا کوم قابل شي مسلمانانو راځي کولی دی دا خدای تعالی قرآن کې یو پرځرګه کوي